În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndrăznește, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Frați creștini, nemărginita bunătatea lui Dumnezeu o putem cunoaște și din minunea de care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Un nenorocit zăcea de mult timp pe un pat de durere, lipsit de toate veseliile vieții. Uda în fiecare zi patul cu lacrimile sale. În sânul familiei sale, în mijlocul lumii, el era străind de fericirea pe care o gusta alții. Locul său se părea că este printre cei ce se pogoară în mormânt. Singurul lucru ce-i rămăsese era o credință fără margini. El cere să fie dus cu patul său înaintea dumnezeiescului om, Iisus Hristos. Paralizia acestui om era urmarea unei purtări rele în viață. Conștiința îi era încărcată de multe greșeli dar credința bolnavului, lacrimile și umilința sa au mișcat inima bunului învățător. El se plecă asupra bolnavului și îi zise, Îndrăznește, fiule, iartă-se păcatele tale. În acest moment toate greșelile lui i s-au șters și sufletul lui se făcu curat. În această Sfântă Evanghelie, Domnul nostru Iisus Hristos ne dă trei dovezi puternice de dumnezeirea sa. Întâi iertând păcatele paraliticului, căci nimeni nu putea să ierte păcatele decât Dumnezeu. Și Dumnezeu fiind a putut să zică, fiule iartă-se păcatele tale. A doua dovadă a descoperit gândurile, cele ascunse ale cărturarilor și ale fariseilor. Căci Domnul nostru Iisus Hristos a văzut ce gânduri rele umblau în capul lor și în inimile lor și le zise, Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Ce este mai lez -a zice acestui paralitic? Iartă-se ție păcatele sau scoală-te ia spatul tău și umblă Să știți dar că eu, fiul omului, am putere a ierta păcatele. Și întorcându-se către slăbănoc, zise, Eu îți poruncesc, scoală-te, ridică spatul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se, îndată s-a dus la casa sa. Mare mirare au cuprins pe toți câți au văzut și slăveau pe Dumnezeu. Slăveau pe Dumnezeu că Dumnezeu a dat putere oamenilor să facă asemenea minuni. Iată ce minte gustă, sărmanii de ei și atunci era Dumnezeu cu ei și nu-L cunoșteau. Că îl socoteau numai om, de aceea spune Sfânta Carte, că lăudau pe Dumnezeu că a dat putere oamenilor să facă asemenea minune. Aceasta a fost a treia dovadă, fiindcă Mântuitorul numai cu cuvântul a tămăduit pe slăbănoc. Cine putea să facă o asemenea minune dacă nu Dumnezeu? numai cu cuvântul. Să ne silim să înțelegem cu iubire și să slăvim din adâncul sufletului și noi, recunoscându-L și noi pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu cel atotputernic și Mântuitorul sufletelor noastre. Era spre sfârșitul anului întâi al vieții de propovăduire a Mântuitorului. După ce învățase și făcuse multe minuni în Galileea, Iisus a dus într-un loc pustiu spre răsărit de lacul Genisaret și a stat puțin acolo retras, iar după aceea venind în Capernaum, a izgonit demonii din oameni și a vindecat acolo multe boli ale oamenilor. Peste tot pe unde umbla, mișca sufletele lor și nu era vorba decât de făcătorul de minuni, de profetul Iisus cel Sfânt. Și într-adevăr, el nu arăta privirilor celor mai răuvoitoare decât curăție, lepădare de sine, facere de bine și bunătate. Isus era doctorul cel mare, mai învățat decât toți doctorii, mai cunoscător decât toți învățații, mai puternic decât toți profeții. Căci nici Ilie, nici Elisei, nici Moise n-au vorbit cu atâta autoritate și nu au poruncit cu așa stăpânire naturii duhovnice și trupești. Și Isus, Domnul nostru, era blând și bun și compătimitor către toți, mai ales către cei bolnavi care plângeau. Și niciodată n-a jignit pe păcătosul căruia îi părea rău de greșalele, de păcatele lui. Cu copiii se purta blând ca o mamă, îi strângea în brațele sale, îi săruta și îi mângâia cu binecuvântări. Astfel era atmosfera dintre popor și blândul Iisus. Iar când a venit Domnul în cetatea sa Capernaum, în câteva ceasuri, întregul popor era în picioare. Străzile se umplu de o mulțime voioasă care se îndreptă către casa lui Simon Petru. Pătrunde în lăuntru, umple casa și curtea și așteptau cu nerăbdare să audă ceva sau să vadă vreo minune. Deodată, prin mulțime, se aude zgomotul unor oameni care strigau să le facă loc. Erau niște oameni purtând pe un pat pe un sărman slăbănoc paralizat, ale căruia membre erau înțepenite Oamenii voiau cu orice preț să ajungă cu el în fața Mântuitorului Isus. Bolnavul era prietenul lor sau vecinul lor sau chiar părintele lor. Doreau să li se dea voie să-l pună la picioarele lui Isus și va fi vindecat. Dar le era peste putință. Ei pun patul jos, descurajați, și nu știau cum să-și ajungă la scopul. Iisus era în casă, propovăduia și învăța poporul. Casa lui Simon Petru avea un singur etaj. Deasupra acoperișului era un fel de terasă, unde se urca după apusul soarelui să respire un aer curat. La mijloc o deschizătură, pe unde pătrunde aerul și lumina, iar jos în casă se afla Domnul înconjurat de popor. În primele locuri ședeau oamenii mai importanți, persoane mai decinse din popor. Aceștia erau din secta fariseilor, cărturarilor, învățătorii legii lui Israel. Toți ochii îl priveau pe Isus și toate urechile îl ascultau. Deodată se deschide oblonul din tavan. Pe de această deschizătură, un pat susținut de frânghii, cu un paralitic în el înțepenit, a fost coborât și a așezat drept la picioarele lui Iisus. Nenorocitul bolnav ridică mai întâi ochii și cu o privire rugătoare cere să fie vindecat. Sufletul său este încă și mai bolnav decât trupul. Conștiința și memoria lui îi pun în față tabloul unei vieți vinovate. El nu se mai gândește la suferințele trupului său, ci cugetă la necurățiile sufletului său și se căiește cu amar. Când Iisus îi iartă păcatele, tot trupul lui se simți ușurat. Întocmai cum ai dezlega pe cineva înfășurat cu un lanț gros de fier, de la tălpi până la creștet, și întocmai cum lanțurile acestea au ținut trupul încătușat, cu mult mai mult păcatele au ținut pe suflet. Slăbănogul acesta a avut și el păcatele lui, Poate a trăit în necumpătare, fără post, fără înfrânare de la unele patimi, de la diferite gusturi trupești, sau din cauza unor păcate mari a căzut sub blestem dumnezeiesc și părintesc, așa cum s-a întâmplat cu un ticălos care și-a bătut mama și în plângerea mamei cu lacrimile în i-a zis să fii și tu bătut, Maică, de Dumnezeu și să înțelegi și tu cât este de rău să nu asculti de mama ta. Nu după multe zile l-a ajuns blestemul, l-a ajuns blestemul Dumnezeu și Părintesc, căci deodată s-a îmbolnăvit și pe loc a murit. Și astăzi plânge, biată mamă, plânge, îl dorește, a zis într-o vreme de grea încercare, dar l-a ajuns repede blestemul. Câte mame nu sunt chinuite, câți părinți nu sunt închinuiți de copii și nu-i fac să-i blesteme, dar și fără să blesteme ei, să fi siguri, așa ne spun Sfintele Cărți, îi ajung blestemele dumnezeiești de sus pe copiii neascultători, pe copiii care nu-și ascultă părinții cei credincioși, nu cei necredincioși care îi duc la rele, pe aceștia să nu-i ascultați. Și unele păcate, multe păcate sunt care ajung să le facă copiii și mulți oameni tineri și bătrâni și neștiind că sunt păcate așa mari, le vin asupra lor blesteme dumnezeiești, din care cauză se îmbolnăvesc de boli grele, nevindecabile și sufăr, și mor în suferințe grele. Îndată paraliticul acesta se ridică în ochii tuturor, după ce i-a iertat Iisus păcatele. Își strânge repede patul la cuvântul lui Iisus și plecă pe picioarele lui la casa sa. Minunea aceasta, frans creștini, care au văzut-o cu ochii lor o mulțime mare de popor, se propovăduiește pe pământul de aproape 2000. de ani. Ea a deschis ochii multora să cunoască și să înțeleagă că Isus cu adevărat a fost Dumnezeu întrupat. Numai farisei și cărturare au rămas orbi ca la toate minunile lui Iisus din cauza invidiei și n-au vrut să-L recunoască că El este Fiul lui Dumnezeu. Păcatul mândriei lor i-au îndepărtat ca și în toate veacurile pe alții și i-au făcut ca să ajungă departe chiar cu hulele mari împotriva lui Dumnezeu și să nu creadă în minunile pe care le-a făcut Iisus. Este o nebunie, spun sfinții părinți, să te duci să plângi mortul altuia și să lași mortul din casa ta neplâns. Ne înspăimântăm și noi dacă privim printre creștinii noștri că un așa mare număr de creștini sunt slăbenoși, paralizați, sufletește. Sufletul este paralizat, nu poate să se ridice nu poate să facă voia lui Dumnezeu. Câți oameni sunt astăzi care umblă cu adevărat pe picioarele lor, în calea mântuirii? Mulți creștini slăbănogi au ajuns într-o stare aproape de moarte veșnică. Sunt disperați de mântuirea lor. Dumnezeul nostru Iisus Hristos a tămăduit pe slăbănog i întins mâna părintească. El și astăzi întinde mână de ajutor atâtor slăbănoși și disperați prin biserica sa, prin persoana preoților evlavioși care îi cheamă să vină la spovedanie, să li se ierte păcatele și să li se lumineze sufletele și să se tămăduiască de toate bolile sufletești și trupești. Dar unde sunt păcătoșii paralizați, care au credință în Dumnezeu, să alerge după exemplul slăbănogului? Unde sunt și oamenii care să-i ajute pe slăbănogii aceștia și să-i ia cu patul, să-i ducă înaintea Domnului, căș suntem datori să întindem mâna și să-i salvăm sufletește și trupește? Câți creștini adevărați îndeamnă pe alții, pe cei care-i văd păcătuind și își silește să vină la Isus și ia iau în brațele lor, să-i aducă aici, în casa lui Isus, la picioarele lui să se tămăduiască. Cei mai mulți îi îndepărtează și îi trimit și-i duc tot la rele, tot la deavolul, la păcate și la mai mari păcate, la vrăji, la descântece și la câte și alte răpăstiri. Dacă vedem în fața noastră pe cineva care se neacă și își cere mână de ajutor, nu este oare un păcat mare să nu-i mâna ca să-l salvezi? Așa este omenirea. Îmi de a de și înneca sufletul. Și noi suntem dator să întindem mâna spre a-i salva pe cei ce ne cer ajutor. Dar oare nu este o nebunie ca Dumnezeu să-ți întindă mâna și să nu vrei să întindi și tu mâna și să refuzi ajutorul lui? Tocmai acest lucru îl fac cei mai mulți dintre creștinii noștri. Dumnezeu întinde mâna omului ca să-l scoată din pierzarea sufletească, să-l scape de păcate prin diferite feluri. unuia i-ai dă boală, altuia i-ai dă pagubă, unul i trimite moarte în casă, altul închisoare. Și multe feluri îngăduie Dumnezeu satanii ca să se atingă de casa și de familia omului, de trupul lui, ca de trupul lui Iov ca omul să se trezească, să se dezmetecească din spraja păcatului și să întindă mâinile către Dumnezeu la rugăciune ca slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Și mai întinde Dumnezeu mâna în biserica sa prin mila cea bogată a învățăturilor sale, prin sfintele taine care curățesc păcatele și atunci când mai întâlnești o persoană care te cheamă la biserică, care te învață cuvântul adevărului, dacă nu iei seama când îți întinde Dumnezeu mâna prin acestea, să te ridici, să te lepezi de păcate și să iei drumul cel drept, o să pierzi fericita ocazie de a-ți mântui sufletul căci Dumnezeu s-ar putea să nu te mai cheme niciodată, să-ți meargă treburile bine, să fii sănătos, să ai servici buni și toate să-ți meargă bine, dar te așteaptă focul cel nestins și muncile iadului, care se apropie din zi în zi. Pentru păcatele cele mari, pentru ticăloșiile nespovedite, neoprite. Sunt atâtea și atâtea case și locuințe în care este mai mult întuneric decât lumină. Dar pentru acest lucru nu-i devină soarele, ci devină cei ce au făcut casa să nu primească lumina soarelui. Sunt atâtea și atâtea suflete pline de întuneric sufletesc, dar atâția oameni care trăiesc în întuneric mare sufletesc. Dar pentru aceasta nu poate fi de vină bunul Dumnezeu, ci de vină omul. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca lumina lumii, să lumineze tuturor, dar oamenii urăsc lumina și iubesc întunericul. Cuc de lumină și aleargă la întunericul păcatelor. Iată ce spune Sfântul Ioan Gura de Aur. Când pierde cineva un cal, un lucru oarecare sau chiar un câine, cu multă stăruință aleargă în toate părțile să le găsească. Dar când pierde împărăția lui Dumnezeu, doarme, glumește și râde mai departe. E demirat că toți se rușinează dacă întreburile lumești sunt numiți neglijenți. Un școlar care nu-și învață, un muncitor care întârzie la servici, o mamă care nu-și îngrijește copiii, o femeie care nu știe să se îmbrace, un bărbat care neglijează să se spele. Se rușinează toți dacă li se spune de cineva că sunt neglijenți dar sunt atâția și atâția care nu se rușinează aș neglija mântuirea sufletului. Lumea întreagă pune mai mult pres pe lucrurile acestea trecătoare, ale acestei vieți. Se silește să ajungă să câștige și iar să câștige să aibă cât mai multe pe aici, pe lumea aceasta. Și au umplut casele cu mobilă, și-au umplut și fonerele cu fel de fel, curțile și de toate au, dar pe Dumnezeu nu-l mai au. Sufletul zace murdar și nespălat, paralizat ca slăbănocul din Evanghelie și nu are nicio putere să vină la Dumnezeu. Nu se poate lăsa, nu se poate ridica din patin, din păcate greu. De aceea e bine să facem și noi ca cei patru bărbați care au purtat în spate pe bietul slăbănog și l-au adus la Iisus. Adică tot ce ne stăm putință din sfintele învățături, din sfintele îndemnuri, să întrebuințăm pentru sufletele slăbănogite și necunoscătoare. Să le spunem că nu este altă cale de a se vindeca de toate necazurile vieții de toate bolile sufletești și trupești și că nu vor afla pace sufletelor lor rătăcite pe căile pierzării, până când nu vor ajunge în fața lui Isus, înaintea lui, cum a ajuns slăbânogul, cel bolnav de astăzi. Să le spunem că mândria, desfrânarea și beția sunt lucrurile diavolului, de care ne-am lepădat odată la botez, și-a răspuns nașii în locul nostru. Când sunt întrebați, te lepezi de satana și de lucrurile lui, cine nu se leapădă și de lucrurile lui, de păcatele lui, n-a stricat prietenia cu el. E tot prieten cu diavolul, cu Satana. Vrăjitorii, ghicitorii, fac lucrurile demonului și de el va avea parte. Să le spunem că cei ce înjură, cei ce drăcuie, cei ce plesteamă sau în orice chip ar numele lui Dumnezeu și al Sfinților se duc în focul iadului și îi mănâncă tartarul. Cei care se dau cu sufletul demonilor, că sunt mulți care zic să intre cu milioanele ei. Vai de sufletul lor, în gheara lui se zbat, toți aceștia. Aceștia care dau diavolului au împrumutat gura lui și iadul cu muncile de acolo îi așteaptă pe toți. Păziți-vă și nu mai ziceți vorba aceasta cu diavolul. Mulți copii și tineri și bătrâne și bătrâni au obiceiul acesta urâsă de dea deavolului câte ceva când se necăjește. Și mai fac și rugăciuni. Și se miră pe urmă, zice, dar de ce s-ai din pat, de ce visezi urât, de ce mi-e rău, de ce mă sperii? Păi dacă vine urât un casă, spurcatul satana că l-ai chemat și ai dat lui... Dacă îi dai lui, cum să nu vină? Vine să ia, vine să scrie deocamdată, să-ți scrie păcatul acolo și te sperii că el vine cu duh rău, cu spurcăciune și sufletul simte lucrul acesta. Nu mai ziceți vorba aceasta urâtă, nu-i mai dați lui da lui Dumnezeu mai bine, obișnuiți-vă să nu mai ziceți, că nu se poate și cu rugăciunea, și cu hula, și cu blestemul, și cu toate. Ce este mai dureros, auzim și vedem cu ochii noștri zi de zi, cum mulți copii au o mare neascultare de părinți și multe forme ei sunt gata să împlinească ce spune Sfântul Apostol Pavel. Când în zilele din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Cei care locuiesc cu părinții în casă nu vor să facă ce li se spune, ci fac numai ce vor ei. Când îi întreabă cineva, răspund obraznic, se irită, se ceartă, strigă la mama și la tata, își dau aere că sunt cineva, că ei știu mai mult decât tata și mama, au învățat mai multă carte. Și pretind ca ei să fie ascultați și să le se facă voia lor. Mii și mii de părinți pot mărturisi cu durere această împlinire a scripturii. E trist, dar adevărat. Nici puii fiarelor sălbatice nu procedează așa cu părinții lor, cum fac unii tineri care se îmbată, își bat părinții, părăsesc casa. Fură, desfrânează, ajung în pușcării, părinții plătesc amens după urma lor și au parte de zile grele, că pe mulți am auzit zicând că nu mai pot suporta viața aceasta și că le vin să-și furme zilele, nu mai pot suferi. Acești tineri au sufletul zdrențuit de păcat, pentru că sunt făcuți la întuneric adică din părinți necununați la biserică, în posturi și sărbătorii zăbisliți, închiuă-te și strigăte de desfrânare, încântece și beții. Aceștia sunt rodurile neascultării de Dumnezeu a părinților și își iau plata. Își iau plata vremelnic, dar și veșnic, dacă nu se pocăiesc și nu plâng. Acești copii rătăciți părăsesc casa părinților după o ceartă la cuțite cu ei, trântesc ușa și s-au dus. Alții pleacă pe furiși, căci sute și mii de tineri sunt fugiți de acasă și-au ajuns ca vai de ei, părăsiți, nebărberiți, netunși, murdari. nu mai fac baie cu anii, Îmbrăcați în zdrențe, plini de păduți, își caută hrana în lăzile cu gunoi ca fiu cel pierdut. Sunt lene și rebeli față de autorități și față de orice bună rânduială. Unii au devenit alcoolici, alții drogați, alții maniaci, anormal, hoți, criminali, cușcăriași și mulți s-au sinucis. În tot pământul, pe toată fața pământului, satana a reușit să-i tulbure și să facă din ei niște sclavi ai păcatului, ai patimilor, ai iadului. La unul din festivalurile trecute într-o țară îndepărtată, îmi povestea cineva că s-au adunat acolo vreo 400 de mii de tineri pe un loc de 600 de hectare. După două zile de ploaie, căci a plouat mult, s-a desfundat terenul acela și a devenit o băltoacă de noroi. Spunea acesta că toți umblau prin noroi murdar pe trup și pe suflet, excitați de droguri și de ritmul muzicii nervoase umblau goi, trăiau un desfrâu deschis ca vitele în turmă, căci la un moment dat o tânără și a lepădat hainele pe scenă și a dansat complet goar. Aceasta a cele mai rușinoase și sălbatice scene în ochii tuturor. Cum s-a întins peste tot această molimă? Ce fel de cultură este aceasta? Se mai poate numi aceștia oameni? Căci au învățat carte multă, mulți. Și mai toți aceia care s-au dus acolo. Se pretind oameni civilizați cu carte multă. Ce fel de civilizație este aceasta? Ce fel de cultură este aceasta? Se mai poate numi aceștia oameni? Oameni civilizați și mai mult? Dar cauzele sunt multiple. Tineretului s-a luat ceea ce este mai necesar. Învățătura lui Hristos, care e lumina lumii. Fără El nu se poate nimeni mântui, nu poate nimeni să se lase de păcate, de patini. Numai El este care poate să ne dea putere și să ne întărească și să ne izbăvească. De aceea trebuie să venim la El, de aceea trebuie să ajungem la El, aici, acasă, la El, la biserică. Ei, nici nicăieri nu mai pot auzi despre Dumnezeu, decât în Sfânta Biserică. Și dacă aici nu vin, cad în a tuturor păcatelor. Dacă peste tot li s-a spus că nu există Dumnezeu și că omul se trage din animal, de ce să nu trăiască și ei ca animalele? Acestea nu sunt vorbe, ci realități triste ce au frând multe inimi de părinți. Vai de părinții care au copii acum! Vai și de ei! Și pe aici, și pe dincolo, în vecii vecii. De aceea, copii, veniți la Dumnezeu, veniți la picioarele Lui Iisus și El vă va dărui tot ceea ce este de folos sufletului și trupului. Nu refuzați mâna care stă întinsă să vă scoată de la nec. Întindeți mâna și strigați din adâncul sufletului, ca să vă scape de atâtea patimi urâte care vă copleșesc sufletul, și păcatele acestea paralizează sufletul și trupul, mai rău ca pe slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Iar pentru ca să știți ce să faceți și să purtați dușmănie păcatului și pe trupul acesta care este un animal neînfrânat, căruia ei trebuie un frâu în gură, postul și rugăciunea, trebuie pedepsit câteodată când te duce la prăpastie. Ascultați o istorioară. Turcii au cucerit Constantinopolul și au luat în robie printre alte femei și pe Irina, o femeie foarte frumoasă și de bun neam, dar desfrânată. Ostașii lui Mahomed au socotit ca să o aducă împăratului lor, Mahomed. Cum a văzut-o împăratul, așa de mult s-a îndrăgostit de ea, încât tiranul și-a potolit mânia și-a lăsat armele și pofta de a mai cuceri o nouă împărăție și a devenit robul roabei Irina și a pierdut mințile din cauza frumuseții ei și nu mai avea altă grijă decât să-și mulțumească trupul cu dragostea ei. Dar după cum cele mai mici fapte ale împăraților sunt vădite în ochii poporului și după cum ei judecă pe toți, așa și împărații sunt judecați de toți. Au început o sta și pe ascuns să cârtească, ba chiar pe față să vorbească de rău împotriva împăratului. La toți le părea rău. Vedeau pe împăratul lor, împărat viteaz, biruitor și nebiruit de nimeni, că este stăpânit de frumusețea unei roabe, unei femei. Împăratul aude grăirea de rău a oamenilor, șade și se socotește și frământarea lui este un groaznic proces de conștiință. Se războiește patima trupului cu mărirea lui împărătească. Cum zice el, pe de-o parte, eu rob unei femei, mai sunt eu vredni să mă numesc împăratul Constantinopolului? Pe de altă parte însă își zicea în sine, da, da, frumusețea Irinii plătește cât o împărăție. Vorbea de rău și judecata poporului mă coboară, dar și dragostea Irinii îmbrănește inima. Dacă o țin lângă mine, toată mărirea și strălucirea armelor mele le-am pierdut. Dacă o părăsesc, pierd plăcerea poftelor mele. Pierd dragostea mea. Ce să fac? Să stau să mai dezleg nodul? Nu! Nu mai pierd nicio clipă. Sabia! Sabia a zis în cugetul său împăratul și îndată se scoală, fuge... O găsește pe Irina, se uită la ea și o înjunghe cu sabia. Irina nu se aștepta la o nenorocire ca aceasta. Împăratul se întoarce, îi cetea în față toată mânia, dar și toată durerea. Apoi a zis, de n-aș fi făcut așa, niciodată nu m-aș fi izbăvit. Să învețe de la mine tot poporul, toată lumea că cu vitejia cu care biruiesc cetățile, cu aceeași vitejie îmbiruiesc și patimile. Eu sunt împăratul Constantinopolului. Iată, fras creștin, cum a procedat acest păgân împărat, care legea lui îi da voie să aibă femei câte poftește. Dar ca să scape de vorba lumii, să-și păstreze prestigiul său, s-a hotărât într-o zi să termine cu pofta trupului lui și să lupte împotriva patemii ce-l stăpânea. Dar tu cine ești, frate creștin? Tu ești creștin și ai o lege care nu-ți permite decât o singură femeie pe care ți-o dă biserica și Dumnezeu. Un creștin trebuie să fugă nu numai de vorba lumii, dar și de muncile iadului. Un creștin trebuie să-și păzească sufletul și trupul curat și să nădăjduiască în împărăția cerului. Pentru o femeie desfrânată, pentru un bărbat desfrânat, pentru cei ce trăiesc fără cununie, părinții voștri sunt triști, rudele vă urăsc, duhovnicii vă mustră. Lumea vă vorbește de rău, vă faceți de poveste și de ocara tuturor, de râsul lumii și al demonilor și de batjocura lor. Biserica se scârbește de tine, o frate creștine, și nu-ți dă să te împărtășești cu sfintele tai. Îngerul păzitor stă trist și te-a părăsit, este scârbit de nelegiuirile și murdăriile tale. Duhurile necurate își fac culcușul în inima ta. rele te muncesc și nu poți dormi. Sări din pat, strigi și nu știi ce-ți lipsește. Deavolul îți dă târcoale în orice clipă să-ți sufletul. Iadul te așteaptă cu gura căscată ca să te înghită, să te chinuiască munci și tu încă aștepți. Te îndoiești și nu știi ce să faci ca să te îndreptezi. Amâi mereu pocăința, spovedania și cununia. Că o faci la anul, o faci la vară, o faci la vara calului, vorba românească, și așa te duce ucigașul până când nu vei mai putea să faci nimic. Dacă faci mereu asemenea socotel și stai pe gânduri, niciodată n-ai să dezlegi nodul, n-ai să te lași de patima aceea care te ține legat. Fie fumatul, fie desprânatul, fie băutura, astăzi ți se ivește una, mâine altă piedică și deavolul strânge mereu nodul ca să nu poți niciodată să-l dezlegi hotărăște-te, frate creștine, chiar acum, în clipa aceasta, hotărește-te, soră și frate creștine, și zi din adâncul sufletului, vreau să mă îndrept, vreau să mă despar de desfrânare, de mândrie, să nu mai stau necununat, de beție, de zavistie, vreau să nu mai trăiesc necununată, vreau să mă spovedesc curat de toate păcatele mele, Vreau să mă lepă de toate lucrurile Satane. Vreau să mă împreun cu Hristos și cu biserica Lui și să nu mai lipsesc de la biserica Lui Duminica. Vreau să am pe Dumnezeu de Părintele meu ceresc. Vreau să nu mai pierd vremea, că nu mai avem vreme de pierdut. Vreau să nu mai amânde deas pe că și poate e ceasul cel din urmă și pune mâna pe sabia aceasta cuvântului lui Dumnezeu, cu voință din inimă și taie fără milă, tot putrigaiul. Roagă-te cu foc și cu lacrimi, roagă-te în zingenui la picioarele lui Iisus, toată patima și toată răutatea din suflet și din trup să o scoți, și nimeni să nu mai pornească la drum cu diavolul. Nimeni să nu se mai încreadă tinerii unii între alții pe cuvântul lor, să se lase amăgiți, să cadă în păcatul de înainte de cununie, încrezându-se că vor face cununie la anul și în al cine știe când. După ce fac câțiva copii, se roagă unul de altul ca să punune și nu mai vor. De a de așa, și tot mereu în mână că se vor pun una mai târziu, dar vaiul, vaiul intră în casa lor și toate relele. de aceea vin copii îndrăciți, copii bolnavi, copii suciți, copii necredincioși, răi, cu mintea sucită, care nu înțeleg cele ce trebuie să înțeleagă. Și dacă acum nu vrei să te îndrepti prin pocăință, nu vrei să te hotărăști, ține-ți minte că va veni vremea odată, când va vrea și aceea care acum nu vrea, dar nu vor mai putea. Vei vrea atunci când vei ajunge paralizat cu gura încleștată și nu vei mai putea spune un cuvânt, când alții vor trebui să-și facă milă de tine și să te mute din așternutul tău, să te spele, să-ți dea să mănânci și să te îngrijească. Vrei atunci, dar va fi prea târziu și nu se mai poate face niciun bine. Treziți-vă, fraților, haideți să mergem la Iisus, iată ne așteaptă cu brațele deschise să ne ierte păcatele, să ne primească pe toți, să ne facă fii și părtași ai împărății cerurilor. Lepădați-vă de toate lucrurile satanii, căci acestea sunt cauza la toate bolile sufletești și trupești. Cine vrea să se tămăduiască cu adevărat, să observe ce piedicii stau în cale ca să nu poată primi măduirea. ce patii îl ține legat și să se lepede cu desăvârșire până nu e prea târziu. Nu mai avem timp de pierdut. Acela care mai pierde timpul pe altceva, afară de lucrurile de cele strict necesare ale trupului, ale vieții acestea că trebuie să mișcăm până în clipa plecării, acela n-are minte sănătoasă, e bolnav, minte paralizată și vai de mintea lui și de trupul și de sufletul lui. Acela care n-a înțeles și nu poate să înțeleagă lucrurile acestea, E greu de sufletul lui, nu mai avem timp de pierdut. Răscumpărați vremea, că ați pierdut destul, destui ani ați pierdut, câte nopți pierdute la baluri, la nunți, la chefuri, la petrecere, câte metanii ai fi putut face într-o noapte, care le-ai făcut la anunț și ai jucat toată noaptea, ți-ai rupt încălțămintea. Nu mai avem timp. Ia vedeți câte metanii ați făcut pentru diavolul și câte ați făcut pentru Dumnezeu. Pentru suflet, că nu are Dumnezeu nevoie de noi și de metaniile noastre. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de iertarea Lui, de mila Lui de bunătatea Lui, și pe aici, și mai ales când va veni ziua acea din urmă, ziua judecății, când vor trebui să dăm seama de toate câte am făcut. Să ne trezim, nu avem vreme de pierdut. Stăpânul e la ușă, gata doar să bată, și să ne strige pe cei ce am înțeles, să înțeleagă orice suflet că e gata plecare, și să-L rugăm mai înainte de a veni ziua aceea, de iertarea păcatelor ca slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu Cel care ai creat pe om tu știi toate neputințele noastre, slăbânogirea sufletului și a trupului nostru. Vindecă-tu cu mila ta și cu puterea ta dumnezeiască pe toți cei ce iau hotărâri temeinice de pe urma căii tale, de a se lepăda de păcate și fâne pe toți fii împărății tale. Zine, Doamne, ca slăbănogului din Evanghelia de astăzi și nouă, fiilor iertate sunt păcatele voastre, mergeți cu pace la casa voastră. Amin.